Іван Степанович для годиця сьорбнув кави, глянув на людей у кімнаті. На дивані сидів безпорадний думками далеко Макс. Біля вікна шошукалися Марта з шиллером. Дядько кахикнув, шиллер озирнувся, красивим жестом намалював у повітрі хвилинку до Марти. Я – «Притримаю шефа. Він повинен з'явитися у кульмінаційну мить, як Дід Мороз о півночі. Бац! І всі у шоці. Ромо. А раптом з'ясується, що цей лікар, аферист, чи взагалі кримінальна сволота, а, ми, а Володимир Гнатович йому допомагатиме». Шиллер звів брови і обернувся до дядька. «Да, ти мариш, Марто, глянь на нього. Він з дружиною через серветку цілується. І взагалі не відволікай мене своїми вигадками. Діймо так, на годинник, зараз будуть камери. Ти сідаєш за стіл і як помічниця народного депутата Сердюка приймаєш прохача. Тобто. Візитера – те, все, як життя, проблеми, а які. Клієнт виливає на тебе своє гівно, а ти сумно посміхаєшся. Не переплутай, обов'язково сумно посміхаєшся і з болем у голосі. Запевнюєш клієнта, що він прийшов туди, де чують голос народу і таке інше. Це я і без тебе знаю». Марта супила лоба, запам'ятовувала. На Шеллера з сумнівом глянула. Рома, а яка у нього проблема? Не знаю. Яка різниця? У них завжди будуть проблеми. А раптом ця проблема не має суспільної ваги. Ну, приміром, жінка його кинула чи сусід – Паркан завалив. Володимир Гнатович нас, Шиллер, нервово глянув на годинник, пробив у Марті дірку гострим оком. «Значить, роби так, Марто, щоб у нього з'явилася суспільно вагома проблема. Я замість тебе працювати не збираюся. Цигель, пані, сідайте до столу». Шиллер крутнувся і побіг до дядька. Видрав чашку з кавою, принюхався. Туфта. Не зрозумів, чому туфта. Кава. У марти знову принюхався. Зараза! Від чашки з кавою дядьковим горілчаним перегаром тхне. Жуйку терміново на метр відійшов, оцінив картинку, Ну, так, на тріючку. Драматизму в очах малувато. Капелюха на дядькові лисині поправив, мить подумав, зняв, хай полежить на дивані. Макс постереже. Присів перед дядьком і в очі зазирнув. Іване Степановичу, зараз буде телебачення, і ми... Що? Дядько аж підскочив до дверей. Та Рому Шиллера такими дрібницями не зупинити. Унікальний шанс. Вся країна дізнається про ваше село. Райцентр. Чудово. Райцентр? Так, райцентр. Ви на екскурсію до Києва приїхали? Біда пригнала. Зовсім розгубився дядько. Лікар я. І в нашому райцентрі стоп. Рома Шиллер. Затолив дядькові рота долонею Під руку та до крісла От тут і починається незбагненне таєнство По секрету, у нас тут свої забобони Про свою проблему треба казати лише раз Але тому, хто допоможе їй, її вирішити Сідайте в крісло Марто, де камери? «У коридорі. Запускай. Ви готові, дядькові?» Дядько хоробро кивнув і відчинив на колінах пластмасовий дипломат. До кімнатки тихо влилися три оператори з камерами. Марта напружилася і сумно посміхнулася. «Добрий день. Це громадська приймальня» народного депутата України Володимира Гнатовича Сердюка. Звідки ви приїхали до нас? Дядько закліпав очима і подивився у камеру. Доброго всім здоров'я, люди. Я говорю з вами з центру. Учора до Києва приїхав, бо терпіння вже нема. Хай у столиці знають, що чинять ті корупціонери, яких вони медалями нагороджують. Шиллер підскочив. Стоп, стоп, дядькові. Івана Степановичу. Ну, ну, все добре. Тобто, все просто чудово. А суспільна вага, відчуваю, на пару серцевих нападів потягне. Але не треба в камеру казати. Ви ж не на кастингу телеведучих. Ви Марті, розповідайте, Марта – помічниця народного депутата, до якого ви і приїхали зі своєю бідою. Нема у мене біди, це в районі біда. Та як скажете? Поверніться до Марти і розповідайте їм. Забудьте про камери, зрозуміло? Дядько з розумінням кивнув і вивелив на стіл перед Мартою купу документів з пластмасового дипломата. Рома Шиллер стояв у коридорі біля прочинених дверей. Уважно спостерігав за всім, що відбувалося у голій кімнатці. Так, камери працюють, Марта сумно посміхається, блокнот розгорнить дурепа, ніби записуєш усе, що дядько каже – Клієнт-молоток, як по-написаному, голос народу, приїхав зі своєї сорокожопівки з купою папірців, показує Марті кожний по черзі і в чомусь настирливо переконує. Шуллєре за спиною. Шеф, падло, і це називається почуття гумору? Шуллер, я обережно у відповідь. «Добрий день, Володимире Гнатовичу. Будеш мене в коридорі тримати? Сердюк не в гуморі. Розпаньканий. Організую йому виставу ще й у зручний для нього час. Взагалі-то я планував, що з лікаря витягли. Бачив він, як дівчина виходила з машини Макса. «Мовчить». Я інтуїтивно відчуваю, нічого не бачив. Ну, я в лоба не питав. Це було б дилетантством. Але він очі мружить. Поганий зір. А це значить? Гони всіх геть. Я сам з ним поговорю. Але ідея. Сірий кардинал допомагає нужденним. Телебачення зняло? Як він марті жаліється, так знімають, у щілинку зазирнув. Він, здається, може що годин сім-вісім розповідати. Гони всіх, сам додумаєш, як це подати. Замовк, замислився. А що в нього за проблема? Шиллера перекосило від страху. Сус, гома, наш формат. «Гони усіх!» – втретє наказав Сердюк. Шиллер, губи стис, козел. А як красиво було б! Входить Сердюк. Марта передає йому папери клієнта. Сердюк поважно киває дядькові, мовляв, усе зроблю, як народний обранець і слуга народу. Обережно відчинив двері. «Стоп! Усім дякуємо! Марто!» Пригости наших друзів-телевізійників кавою в офіційній кав'ярні. Там зручно обговорити і умови подачі матеріалу. Максе, там на тебе чекають. У коридорі на півслові Іван Степанович ще тримав у руці товстелезний документ з печатками і підписами. Не інакше – Судове рішення ще намагався щось пояснити Марті, але камери вже згасли, і оператори потягли їх до дверей. Лікар розгублено озирнувся, а як же так. Марта сумно посміхнулася і посунула геть. За нею Макс ще мить, і лікар лишився у голій кімнаті сам. Що за цирк? Розгубився і обурився. Устав з м'якого крісла. Документи у пластмасовий дипломат кидає. І я теж старий недоумок. Повірив якомусь сосунку. Стільки часу на цих клоунів витратив. При цих словах двері відчинилися. І до голої кімнатки увійшов серйозний, як Асинізатор перед вигрібною ямою – народний обранець Володимир Гнатович Сердюк. З повагою потягнувся до лікаря рукою. «Вітаю!» – потис дядькову долоню. Назвався Сердюк Володимир Гнатович, народний депутат України. Дядько вороже зміряв Сердюка поглядом і відповів. «Документа давай!» «Якого документа не зрозумів Сердюк?» «Що депутат?» Сердюку залило червоним очі, видихнув, фу, струсив гнів, потягся до кишені за депутатським посвідченням, розгорнув перед дядьковим носом, повторив, «Сердюк, Володимир Гнатович, а вас як?» «Тьху ти, яка біда!» Вибачте, вибачте їй Богу, розстроївся дядько. Іван Степанович Гусько. Так оце ваші помічники заплутали, що замовк на Сердюка з повагою насторожено. Ви справді, депутат, допоможете? Сідайте, Іване Степановичу. Сердюк зі значимою серйозністю, казав на крісло, сам за стіл. «Ви голосували проти нашої партії? От, бачите, голосували проти і навіть не здогадувалися. У будь-якому випадку я служитиму вам. А що там у вас сталося? Рік тому сталося. Терапевт Іван Степанович Гусько тільки повернувся з Польщі, де три роки Гарував на будівництві, бо руки звикли не тільки стетофонендоскоп тримати. Життя змушувало шукати будь-яку роботу, аби сім'ю прогодувати. Він би і далі складав панам котеджі, та хлопці-українці з бригади конкурентів скинулися по кілька єврів і стуканули в службу міграції. Знали, суки, що роблять. Грошовитий поляк саме шукав вправну бригаду остербайтерів на великий об'єкт. Гуська з товаришами вислали до України. Іван Степанович почвелав до головного лікаря районної лікарлі на поклін. «Приймайте назад» бо краще мала копійчина, ніж взагалі без грошей. Та й сподівався, за три роки його відсутності на батьківщині лікарневі справи, може, хоч трохи налагодилися. Ремонт, приміром, в стаціонарі зроблений, ліків удосталь, чи, може, зарплатню лікарям підвищили. Де там? Гуська зустріли ще більш облуплені стіни, ще похмуріші погляди колег та й самих колег, куди порозбігалися, а світ за очі. Добре хоч санітарки ще коридорами стаціонару швендіють, бо в кожної дома свиня, а в лікарні недоїдків так-сяк назбирати не можна. Мда. Біда, сердюк спробував бути з дядьком на одній хвилі, на лобі зморшка, очі сумні. Значить, ви приїхали з проблемою забезпечення районної лікарні ліками і кадрами. Це теж, Іван Степанович, уперто, а ще я не закінчив. Продовжуйте, Сердюку свербіло заткнути дядькові пащу. Але Макс, його славний Макс, утнув таке підле безглуздя, яке, чатуй, загрожувало лавиною змести межу анонімності й приватності, вилитися на сторінки жовтої преси, у випуски новин, у косі погляди колег, ворогів і партнерів. І тоді вже Втримати ситуацію під контролем буде набагато важче. Зі слів Макса, цей провінційний лікар, більше схожий на Городні Чуперадло, був єдиним випадковим свідком самогубства дівчини. Непоганий розкилад, бо зазвичай влітку біля пішохідного мосту цілодобові тирлування – тому народний обранець Сердюк зробить усе, аби дядько найскоріш виїхав зі столиці зі своїми вирішеними проблемами. Вдячні вони мовчазні, невдячні довго не живуть. У всякому разі звіряча Сердюкова інтуїція, яка ще жодного разу не зраджувала, підказувала «дослухай». Допоможи, позбудься. Продовжуйте, продовжуйте, підбадьорив дядька. Рік тому терапевт Іван Степанович Гусько повернувся до праці в стаціонарі районної лікарні. І коли вперше під час його нічного чергування зникла електрика, навіть пожартував з хворими. Тікайте, хто ходити в змозі по хатах, поки не бачу. Та під час наступного нічного чергування без електрики померла добре що стара жінка. Гусько просто не побачив, коли хворе на серце зарилася обличчям у подушку і задихнулася. Довідку про смерть мав писати саме черговий лікар. Тож Іван Степанович з пересердя випів дві пробірки дорогоцінного спирту і написав майже правду без урахування подушки. Так у чому конкретно суть справи Сердюкові набридло бути свідком дядькових душевних гризот? Можете викласти у десяти реченнях районну лікарню Душив, як хвору подушка, великий борг за електрику. Районна адміністрація замість грошей повідомила, борг лікарні передано власнику цукрового заводу. Йому тепер винні. Власник цукрового заводу Коноваленко заявив, віддайте один корпус, усе про що. Іван Степанович так і лишився серед гурту розлючених безпорадних лікарів. Та одного разу його корова заблукала і опинилася на науковому полі, а охоронці покидьки корову зарізали і продали. А замість компенсації та вибачень послали гуська до рідної мами, Ще й натякнули, що поле, хоч і рахується за якимсь столичним науковим інститутом, давно належить власникові цукрового заводу коноваленку, а з тим краще не зв'язуватися. І коноплі там чи мак, місцевому люду на те поле ходити зась. Приватна власність. А корову свою. Іван Степанович любив, ну і завівся не зупинити. Писав, судився, бідкався, рік нерви псував. Тільки гірше стало. Після чергового судового засідання лампочки в районній лікарні остаточно згасли, мов померли. А голові райадміністрації у Києві медальку на груди почепили. І Гусько не витримав, зібрав у пластмасовий дипломат судові рішення і поклявся сім'ї, колегам і хворим без електрики, для лікарні додому не повернеться. Отак. От Це все? не втримався сердюк. Іван Степанович напружився. Мало йому? Я чого у центр? Тут уся влада скупчилася, тут усе вирішується. Як у вас не вийде, може підкажете, яких міністрів смикати? Охорони здоров'я, енергетичного чи внутрішніх справ? До президента як? Чи мені куди? Додому, сказав Сердюк і встав за столу. Обернувся до дверей. «Марто!» На порозі миттєво виникла Марта. В руках розгорнутий блокнот, олівець, в очах псяча відданість. «Ти документи, Івана Степановича, так, дій!» «За годину в районній лікарні мусить бути світло, а ще письмові гарантії від адміністрації, райенерго і цукрового заводу» що ні за яких умов електрику в лікарні не вимкнуть. Креше вогонь з каменя. До дядька руку протягує. «На все добре, Іване Степановичу, Радий вам служити. З народом ми будь-яку битву виграємо». Дядько з крісла підхопився, руку потис. «Дякую. Від всього району дякую. Та з Києва не поїду» як мені з дому подзвонять і скажуть, що ті корупціонери усе чисто зробили, як ви наказали тоді уже. Що ж, годину можете перечекати у цьому кабінеті. Чи Марта організує вам екскурсію столицею, а за годину вам зателефонують з дому. Повірте. Вірю, усміхнувся лікар. Диво. Раз-два, і справу вирішено. А він знав, у центрі швидко розберуться. Марта зникла. Сердюк йшов до дверей, і Івану Степановичу раптом хотілося сказати щось душевне і тепле, аби подякувати народному обранцеві, бо, певно ж, зайнята людина – а знайшов час, вислухав простого лікаря з району і став на захист лікарні. «Синочок, такий у вас гарний хлопець», – сказав Сердюкові у спину. «Оце тільки з дівчиною в нього учора вночі бац в Яблочко по яйцях». Сердюка аж скрутило біля дверей, незграбно обернувся, подивився дядькові в очі, наче намагався зрозуміти, що саме той бачив і знає. Та на пряме запитання не наважився. Інтуїція підказувала, не можна. зав'язнеш по вуха. Я попрошу Марту. Щоб вона допомогла вам з квитком і довезла до вокзалу. Пробелькотів і вискочив з голої кімнатки. Перелякана Марта бігла за шефом з розгорнутим блокнотом у руці. Розлючений Сердюк нісся коридором. Мізки вже працювали. Година часу – п'ять хвилин надії – 55 на прийняття рішення. Велика гра? Здається, так. Подати електрику до райлікарні і тим врятувати Макса. Адміністрація, Ренерго, порожні звуки. Зв'язуватися треба з власником цукрового заводу. Він – хазяїн району, йому всі служать. І тут – Заковика, власник цукрового заводу, Ростислав Коноваленко, його колишній комсомольський шеф, персональний ворог з 30-річним стажем. Но no конект. Де Макс Марті на ходу? Поїхав додому. Шеллер? Продивляється матеріал, відзнятий телевізійниками. Івана Беклана, нашого мента славного, у мій ресторан за півгодини. Сама на зв'язку підхопила із завзяттям. До репа дослухає, а потім сама при цьому лікареві. Поки я не зателефоную, абсолютна ізоляція від суспільства. Тільки ти і він – як Ромео і Джульєтта, зрозуміло. А що мені з ним робити? У шашки грати люто і вискочив з коридору. Мізки працювали. Якщо після 30 років мовчазної ненависті він зателефонує Коноваленку і ніби нічого не сталося, попросить увімкнути електрику в райлікарні, той, скоріш за все, не відмовить. Добре знає можливості Сердюка. Скільки зажадає за послугу, неважливо. Сердюк не звик платити по рахунках і принижуватися перед Коноваленком не буде. Звичайно, якби не ця ідіотська номінація. «Сірий кардинал». Він би вчинив простіше, наприклад, викликав до себе когось із Міністерства енергетики і просто наказав врубити хворим лампочку. Але все зводилося до того, що світ має знати, завдяки кому в рейл-арню повернулася цивілізація. І звіряча інтуїція підказувала. Дядько потрібний. Він ще згодиться, коли мова заходитиме про добрі справи народних обранців. А на шляху – коноваленко. Сердюк швидко дійшов до автівки. Водія геть сам за кермо по газах. Мізки працювали. Можна Нейтралізувати, як любить казати, мент Баклан, самого Коноваленка. Ну, їй Богу, скільки років можна тремтіти від люті? Не діти давно, спокою хочеться. Хай спочине з миром. Ні, мало часу. За годину просто фізично. Неможливо нейтралізувати коноваленка і увімкнути електрику в лікарні. Мізки працювали, а якщо нейтралізувати лікаря, Макс буде у безпеці, а номінація «Сірий кардинал» мине під знаком негативного підкилимного впливу заради власної наживи. Недобре. Рома Шиллер має рацію: треба видаватися сірим кардиналом інтересів простого народу. Довіритися інтуїції ніколи не зраджувала. А що інтуїція каже? Мовчить діяти в лоба, доконати і розорити зло пам'ятного Коноваленка. Просто Зараз відрядити в район бійців з охоронної фірми, захопити райенерго і врубити вже світло тій лікарні. Позов на Коноваленка через жадібного бізнесмена в лікарні мруть хворі блискавично. Але хто дасть гарантії, що Коноваленко не піде в банк?